Itxura eta mamia. Iduria edo itxuraren gizarteguntan juntan, ainitzetan gertatzen den bezala itxurak gordetzen du mamia. Hori Horidutzen ditu, beste behin, haste juntan, kolet kapdobielen ageria eta horren izan diren iardokitzetan. Bere letraidekian, kostaldeko Deputatuak galde egiten zuen Jean-Jac Lasseren demisioa haute txen kontseiluko president kargutik, departamentuko kontseiluko presidenta izan nahi duelako. Iardokitzia ere bere alakoa izan da, Autechen kontsiluko administrazio kontseiluaren partetik sustengu ageriarekin. Gehienez buruan geldituko da sozialisten eta lazer zentristaren arteko zen gehiagoka edo leia departamentuko auteskunen besperan baditaike ere hori izaitia. Baina zegerrana da orainor eta hortan. Notre iseneko legearen debaterat hemen bat presentatu nahi zuela Collecte Eri elkargoetako ordezkariak zuzeneko sufragio universalean hautatuak izan ditezen. Hemen dakin hori, biziki interzgarria idurizen zait, edozoen erri elkargoen zat, eta beriziki gogoetatzen ari den iparaldeko instituzio berriaren zat. Bainan, erraiteko moldeak geina hartudio eranari eta ideiari. Beste behin itxurak tapatu du mamia.